Jó estét lehet? Ilyen még soha sem csináltam. Most élő de? Teljesen. Ez szól most a rádiókon, Te meg én. Címe sincs. Szerintem nem is lesz. Arra gondoltam, hogy... Ez a mai este. De hát én nem is gondoltam, ez inkább egy érzés volt. Az volt benne, hogy a mai este egy megismételhetetlen este. Voltam a parlamentben, és minden zizegett és azon gondolkodtam, hogy át kell vennem -e ezt a zizegést, úgyhogy mindjárt kérdezem tőled, hogy milyen volt a mai napod? Kemény, fárasztó. Hát olyan, mint a többi, kemény fárasztom. mert sok mindent intéztem, csináltam, zsizsegtem, utaztam, tárgyaltam, gyerekeket fürdettem, esti mesét olvastam, meséket, minden. És még nincs vége, még az irodában ülök és dolgozom. Nyomom az éjszakai műszakot, a harmadik műszakot. Melyik volt az első? Hát a... A reggeli Ezt a tevések, egyetés, tálkészítés, aztán utána az irodai első műszak, utána a második műszak, a fürdetés, estémese, és most az éjszakai levezető szakasz. Minden nap ilyen? Igen. De mi kell ennyi meló? Hát érvényesülni ebben az országban. Hány kó 6 -19. Arra van beállítva az óra? Nem, nem, nem. A legkisebb fiú akkor ébredt először, meg már kicsit talán előbb is fönt voltam magamtól, mert a gondok meg a problémák nyomasztottak, úgyhogy már arra ébredtem, hogy fejbe dolgoztam, összperaktam a napomat. Gondol... Milyen, gondok vaj, vaj. Milyen gondok nyomasztanak téged? Milyen gondok nyomasztanak téged, minden, Ha minden elkészüljön határidőre. De mi? Érted, most az emberek hallgatják ezt a rádiósot, ha hallgatják, és azt mondják, hogy itt most beszélget két pali, be sem mutatkoztak meg, és az egyik állandóan azt érzékelteti, hogy nagyon nagy dolgoknak fut neki, de vajon minek? Tehát milyen gondok nyomasztanak téged, amiatt egyébként rosszul alszol? hogy minden De mi? Mi könyörgömet? Legyél már ennél konkrétabb. Nem mondja semmi se, amit az ügyvéde jelenléten nélkül nem mondanád, de azért valamit mégis csak mondja. Minek kéne elkészülni? Tűnborokratizált ez az ország. Az elszámolásoknak, a bevallásoknak, a, a, a határidőre vállalt feladatoknak, úgy projektmenedzsment, mint adóbevallások, bele fizetve az adókajárulékok a munkavállalók után, mindenki megkapja a fizetését, megérkezzenek a pénzek, minden, ami a az üzleti szférába benne van. És akkor én még mondhatom magam szabadnak, mert én legalább saját magam oszthatom be az időmet, tudok foglalkozni a gyerekeimmel el tudok velük menni szombat-vasárnap Badacsonyba, ha jó kirándulni, ezt nem mindenki teheti meg. És alapvetően még egy ilyen boldog ember is vagyok, még ha fáradt is. Tehát mondjuk nem sok emberrel cserélnék. Mivel foglalkozó? Pályázatok, menedzselése, cégek rendbetétele, reorganizáció, minden, ami a gazdasággal Összefügg, megkeresnek, elvállalom, megcsinálom, kiszenvedem, kihozom, amit lehet belőle. Gyakorlatilag minden. Az építőipari kivitelezési munkálatoktól, a pályázatok elszámolásán keresztül, a könyvelésen át, gyakorlatilag minden. Túl sok mindennel. Hogy jött ez létre? Hát úgy, hogy foglalkoztam vidékfejlesztéssel, Jött a kormányváltás, kitalálták, hogy ezt. Melyik? Melyik? Melyik kormányváltás? Hát még a tízes. Igen. Még a tízes kormányváltás, és kitalálták, hogy az a jól működő 33 önkormányzatot, 80 vállalkozást, 70 civil szervezetet tömörítő vidékfejlesztési non-profit részvénytársaság, az nem működőképes, csak egyesületi formában. Már megnyertem Luxemburgba a Pert, már megnyertem Magyarországon egyszer a Pert, és a szét zilálták, és onnantól kezdve gyakorlatilag túl kellett élni, Kénytelen voltam építőipari vállalkozást csinálni, könyvelést, mindent, ami kellett, hogy teljesen több lábonálva, kellően diverzifikáltat, minden, minden tudja koordinálni, mert csak úgy láttam biztosítva a jövőt. Egy nagyon kemény öt év volt, de sikerült nemcsak, hogy talprálni, hanem ezeket mind növekedési pályára rakni. Mit belettél? Hát azt a jogtalanságot, amit elkövettek velem, hogy az előző EU-s költségvetési időszakban, ami 2006 és 2013 között szólt, mi megnyertük ennek a 33 délbalatoni településnek a vidékfejlesztési jogosultságát. Volt egy munkatszervezetünk, 11 kvalifikált, értelmes fiatalal. Pályázatokat írtunk ki, a 6 millió eurót ennek a térségnek a fejlesztésére fordíthattuk, vagyis fordíthattuk volna, ha 2012 áprilisában aztán mondják, hogy oké, okay, nem csinálhatjátok tovább. Az összes jogot, lehetőséget elvettek, de a kötelezettségek ott maradtak, úgy, mint irodabérlet, eszközök fenntartási kötelezettséges. sem. nem egészen az értem, a... hogyha, de, hogyha kiürítették a céget a tevékenységéből, akkor miért kellett tovább folytatni az irodabérletet? Mire kellett mert, akkor irodat? Mert még az előző időszakban, amikor ezt a jogosultságot megszereztük, akkor kötelezettségeket is telepítettek. Hosszú távú irodabérlet, akkreditáció, riasztóberendezés, beléptetőrendszer. Mi a mezőgazdaság és vidékfejlesztési hivatalnak voltunk egy akkreditált, Alintézménye, alvállalkozója, nehéz erre megfelelő jogi kifejezést találni, és ezeket a kötelezettségeket mind ránk telepítették. Képítettük ezt a rendszert, és menet közben azt, hogy, azt mondták, hogy oké, innentől kezdve nem ti nem kaptok rá támogatást, sőt, egy csomó pénz jogtalanul ki sem fizettek, amit a perek lezárásáig működési támogatást felfüggesztettek. Köteleztek, hogy adjuk át egy olyan ö... Mm. Oh. A vidékfejlesztési Egyesületnek, ami a mi helyünkre jött létre, a mi helyi vidékfejlesztési stratégiánkat vett át, de finoman szólva is diletánsokból szól, vilet, diletánsokból áll, akiknek fogalmuk sincs, hogy miről szól ez a dolog, ők csak azt látták, hogy jól fizető állásokat lehet itt elfoglalni. Mi pedig végigjártuk ezt a 33 települést annak idején egy nagyon komoly helyi-vidékfejlesztési stratégiát alkottunk, ami részvénytársasági közgyűlésünkön ott voltak 70-an. Az ő rendezvényükre meg nem jár el senki, de le van osztva az egész. Van egy ilyen úgynevezett bizottság, és ők előre eldöntik. És hogy amíg a pert meg nem nyerted, a pernyertességgel együtt járt a te e, károdnak, vagy elmarad hasznodnak a kifizetése is? Nem, nem, nem, nem. Hát szerintem mire a, a, a figyeim fognak ballagni majd mondjuk az általános iskolába, akkor majd egy szép sumát fogok lehetni. Hogyan, hogyan hidaltad át, hogyan viszelted át azt, hogy megmaradtak a kötelezettségek, a jogosultságaidat elvették, elvették az ehhez járó pénzforrásokat is, akkor miből éltél? Hát, segített a család is, Nekem is voltak megtakarításai, meg van egy makadságom, hogy megegyeztem a hitelezőkkel, akik hisznek, hittek bennem, és hát gyakorlatilag a takarékszövetkezettől az irodaház tulajdonosan mindenki azt mondta, hogy tetszik ez a program. Meg mennyi pénzt vontak ki, és mennyi pénzt kellett szerezni? Hát gyakorlatilag egy ilyen 20-25 millió forinton van benne ebben a, ebben a rendszerben, annyival tartozik nekem az NBA, meg a kamatok, meg hát belálltak ebbe a takarékszövetkezet is, egy 7 millióval belátták, hogy sokkal jobban járnak a felszámolás helyett, türelmesen várnak, még én ezeket a jogorvoslatokat végigjárom luxemburgi bíróság már igazat adott nekünk, kötelezte a magyar hatóságot, a magyar nemzeti bírót, hogy gyakorlatilag a mi igazunkat alátámasztva hozza meg a közigazgatási perben a döntését. Ez megszületett másodfokon a Lázár János féle miniszterelnökség meg úgy döntött, hogy nem másodfokon, hanem új eljárásban ugyanúgy elvette jogtalanul ezt a címet, és nem döntött arról, hogy a kötelezettségekkel mi legyen holott erre, nem csak a nemzeti, hanem az Európai Bíróság is kötelezte most újra beadtuk a keresett levelet, újra közigazgatási ter lesz, és hát nem tudom, hogy meddig fogjuk ezt a mókos kereket játszani, de ha már eddig sikerült eljutni, nyilván nem fogom feladni. Azt ugye, tudod, hogy akik bennünket hallgatnak, szerintem az egészből egy kókat se értenek. Tehát én alapvetően az van bennem, hogy ez téged olyan mértékben foglalkoztat, hogy most, hogy este fölhívtalak téged, Nagyjából úgy beszélsz velem, mint hogyha én ennek az összes részletével tisztában lennék, és csak azt kérdezném tőled, hogy mondd kolma, ma 2015. szeptember 14-én 22 óra 15 perckor mi a helyzet? Hát én azért üldözgettem neked ezeket a miértes ítéleteket, meg azért úgy tájékoztatgattalak is vele. De egyébként rosszul érzed, ez így a egészséges aranyos gyermekeim mellett, ezredrendű problémákkal. Ez lehetséges, de most mégis hirtelen ez borítottad rám. Hát megkérdezted, hogy mi az, amivel így foglalkozott. Ezt a mágában nem volt erről. Hú, nem, a, ne, nem, a, nem csak ennek a részletessége, tehát hogy, hogy ahhoz, hogy én ezt megértsem, ez az egy óra, ami rendelkezésünkre az is kevés lenne. Ebben én egészen biztos vagyok. Szerintem így túlságosan is kibontottuk ennek a részleteit. Kibontottuk az túlzást, de kibontottad, illetve hát kibontani kezdted. Egy, egy profi riporter, aki kiszedte belőlem ezeket a dolgokat, hogy miért itt miért vagyok, mi az, ami foglalkoztat, mi az, amin dolgozok, és miért tartok ott, miért vállalok ennyi mindent, amennyit vállaltam. Azért, meg volt egy, egy küzdelmem, egy harcom, egy háborúm, egy. egy, egy egy, egy folyamatos vívódásom, amit tovább kellett vinni, és választottam, hogy egyébként az országban volt 20 ilyen non-profit gazdasági társaság 76 egyesület mellett, abból 19 non-profit kártya. miénk volt az egyetlen non-profit zárt körül működő részvénytársaság, egyedül én vittem bíróság, vagy egyedül én nyertem meg, egyedül én tartok előre, elő, én, én vagyok előre ebben a történetben. A pertárgya az micsoda? Hát ez a közigazgatási határozat, amivel ezt a jogosultságot, ezt a vidékfejlesztési jogosultságot elvehetjük. Mi az eljáró bíróság? Hát ez a fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság. De hogyan kerül ide Luxemburg? Hát úgy, hogy egy ilyen, egy nagyon. Ö, ö, visszafogottan fogalmazok, tehát egy nagyon uh, akkurátus uh, rátermett bíró volt, aki azt mondta, hogy kérdezzük meg erről egy előzetes döntéshozatali eljárás keretében az Európai Bíróságot, hogy a hazai jogszabályalkotás, amelyikben lehetőséget adott a hazai jogalkotó egy miniszteri rendelettel, hogy ezt a szerzett jogot tőlünk elvegye, ez vajon beleütközik-e az Európai Unió jogába? És azért... Ez mennyi idővel a történés után volt? 2012. áprilisa, valamikor 2012-ben küldtük ki Luxemburgba, nem is itt, hanem, hanem először a, a Tokai Líder, non Nonprofit Kft.nek segítettem, mert nekik nem volt pénzük ügyvédre, egy hajóba eveztük, és az ő ügyük kapcsán került ki Luxemburgba ez az ügy, amit érthető módból a mi részvénytársaságunkra is alkalmazni kell. Most jól értem, hogy ott egyébként a felek meghallgatása nélkül a papírok alapján döntenek. Abszolút, abszolút, abszolút. Kiküldtünk adként is, és elmondták, hogy, hogy mi az, ami összeütközik, mi az, ami nem, és mi az, amit a Nemzeti Bírónak kell eldönteni. Ez a bíróság ennek egyébként mi a neve? Melyiknek? És Ez az Európai Unió bírósága. Amelyik ilyenkor egyébként a konkrét ügyben az adatok alapján dönt, vagy valamiféle irányelvet ad az egyébként eljáró Magyarországi Bíróságnak? B. B. verszió Tehát egy iránymutatást ad, értelmezi, és elmondja a Nemzeti, a Magyar Bírónak, hogy, mit, hogy kell, hogy, hogy értelmez iránymutatást ad, értelmezi az Európai Unió jogát. Valójában erre miért volt szükség? Hát szerintem azért, mert a Nemzeti Bíró is úgy látta jobbnak, hogyha. Tehát ez az ő volt? Abszolút, abszolút. Fölvetette, mi csatlakoztunk hozzá, feltettük a kérdéseit. Ami egyébként azt is jelentő, hogy soha bizonyos életben ilyen történettel nem találkozott? Európai szakjogász ezt mondta, szerintem nem ez az első esete volt, de nem tudom, nem, nem jártam utána. Akkor egyben ebben benne volt a kár is, hogy nehogyha nehogy, rossz döntést hozzanak, és ez azt követően kerül ki, akkor az negatívan érintse az itteni bíróságot? Szerintem inkább az volt benne, hogy érezte azt, hogy nem lehet visszamenő hatályra jogszabályokat alkotni, és mint bíró, hogyha neki el kellett volna járnia az akkor hatályos magyar jogszabályok alapján, ezt a közigazgatási pert, úgy kellett volna eldöntenie, hogy a mi keresetünket elutasítja, ezért ő belekapaszkodott abba, hogy de miután itt Európai Uniós pénzekről vannak... Aha, <gül> tehát ez volt az alapvető jog. Ok. Hm? Én így gondolom, igen. Ez az uniós jog. Ez valójában ezek szerint nem ugyanazt mondja, mint a magyar? Hát ez egy jogszabály és a magyar jogalkotó meg úgy változtatta meg a dolgokat, hogy miután itt nem tudtak engem leváltani ebben a részvénytársaságban, nem voltam narancsárga, nem voltam kormánykompatibilis, ezért az a megoldás született, hogy inkább ezt az egész... De azt mondod, hogy ami történt 2012 áprilisában, az politikai és nem szakmai döntés volt? Hát ah, teljes egészében, de ezt ők maguk is elmondták. Tehát két elmondták a hol? És... Hát amikor megalakult az a másik egyesület, ami átvette a mi helyünket, a, a Fideszes polgármesterek a... A falunapokon, rendezvényeken, ahol beszélgettünk, tehát ott, ott elmondták, hogy nincs más megoldás, miután itt én stabil többséget élvezek egyébként egy alulról jövő kezdeményezésben. Ennek a lídernek pont ez a célja, hogy, hogy a helyiek alakítják ki, hogy, hogy milyen rendszerben miként osztják el a vidékfejlesztésre szánt forrásokat. Érezték, hogy abban a civil társadalomban, sőt az önkormányzatok többségében is stabil támogatottsága annak az irányvonalnak, ezért nem volt más lehetőség, mint hogy jogszabályváltozása azt a tervezeti formát, ezt a non-profit gazdasági, társasági formát visszamenő hatája kilövik a, a lehetőségek tárházából, tehát hogy, hogy nem, nem működhet a továbbiakban, nem láthatjuk el azt a feladatot. Jó, azok a, a tehát hat pontban döntött Luxemburg? Hát nem döntött, hanem jól fogalmaztál, iránymutatást adott, igen. És ez alapján itthon milyen bírósági ítélet született? Hatályon kívül helyezték a vidékfejlesztési miniszternek azt a közigazgatási határozatát, amivel elvette tőlünk ezt a Líder címet, ami már csak azért is jogi nonsense mert is. De most már egy pillanat, ennyire ne részletezzük. Azt követ, hogy ez a bírósági ítélet született, valaki fellebezett? Nem fellebbezett, hanem új eljárásra kötelezte a Vidékfejlesztési Minisztérium. És a Vidékfejlesztési Minisztérium ennek a kötelezettségének máig elegett? Nem, mert a vidékfejlesztési Minisztériumnak a jogutódja a miniszterelnökség lett. A Lázár János vezette csúcszerva, hova minden koncentrálódik, és ő tett valamikor a nyár közepén, hozott egy az eddigieknél még csúfosabb, még szánalmasabb ugyanolyan tartalmú közigazgatási határozatot, amiben ugyanúgy megfosztottak bennünket ettől a lide jogosultságtól, de egy olyan baromságot is belefogalmaztak, hogy azért beszél tőlünk a líder jogosultságot, mert ez a részvénytársaság társaság nem alakult át egyesületé, ami egy jogi nonsens, mert, mert, mert nem lehet átalakulni. Mint ahogy. Nem mondanám, hogy minden... Ugye, ha iratok lennének előtte, még borzasztóbb lenne. Így e, madártáblatból pedig az ember nem biztos, hogy a legfontosabb dolgokba kérdez bele. E, Ezzelen a döntés ellen te valamilyen jogorvoslati fórumot találtál, vagy akkor ez most így maradt? Persze, persze van adva újra a kereset a fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróságot. Amelyik majd megint irányelve Luxemburghoz fordul, vagy most már erre nincs szükség? Nyilván nem, mert hogy ez már egyértelmű, és az előző ítéletekben is bent volt, hogy azért nem megalapozott a magyar közigazgatási szerv döntése, mert hogy a jogok tekintetében megfosztott, de a kötelezettségekről nem rendelkezett, mely kötelezettségeket ő keletkeztetett, ő vállaltazott, tehát hogy elég egyértelmű az ügy, fordultunk alkotmánybírósághoz és az alkotmánybíróság azt mondta, hogy miután senki nem szenvedett jogsérelmet, ezért végzésben döntött róla, hogy nem is tárgyalja érdemben a taláros testület, hanem... Az... Miért nem, nem volt ilyen sérelem a történetedből az derül ki, hogy volt? Hát, ők úgy ítélték meg, hogy nem volt. Éh. Ez még a kezdet-kezdetén volt, hogy nem merítettünk ki még minden jogi forma, uh -huh. és majd az is megint uh, napi... És mikor lesz következő tárgyalás ennek az itteni bíróságon? Ha kitűzik. Most véget ért a uh, nyári ítélkezési szünet. Én bízom benne, hogy még ebben az évben. Ez elvileg uh, életed végéig elhúzható? Hát én azért ott tovább szeretnék élni, de akár igen... Te itt most az igazadért harcolsz, vagy a pénzedért, vagy mindkettőért? A végén, a végén mi az, ami ebből összejöhet? Én mindkettőért harcolok. Ha most priorizálni kéne, nem tudnám megmondani őszintén, hogy melyik a fontosabb, de mindkettőért. Mondj egy konkrét projektet, valójában az összes projektedet elvették? Az én projektemet, ennek a részvénytársaságnak nekem... Oké, okay, így értem. Annak az összes pontságiét elvették? Persze, persze. De olyan szinten, hogy... Ezek valójában ezt a lídert kiüresítették? Teljes egészében. Hát meg megpróbálták el lehetetleníteni, mert a És ebben az űrbe, ami így létrejött, te mit szerveztél bele és honnan? Vagy átalakítottad az egész működést, mert ami addig volt, az nem volt folytatható, hiszen az a tevékenység, amire létrejött, azt elvették tőled. Azt a, azt a részvénytársaságot gyakorlatilag minimális forgalma van, azt éppen nullásan beadja az adóbevallásai, megvan az a nagy közben. Valójában arról van szó, mintha ezt az ágát levágták volna a fának, és most ugyanennek a fának, más ügyeiből nő ki az a tevékenység, amit. Egyébként téged foglalkoztat, és ami téged és néhány embert még eltart. Ö, nem, hanem én emellett vállalkoztam. Tehát az előző időszakban az volt, hogy mi kezeltük a pályázatokat. Gyakorlatilag egy kicsit analógiája, Norvég civil alapprogramos az Ott volt az alapítvány, akit úgy meghurcoltak. Ott voltunk mi pályázatkezelők, és én most ezt az ágát, az életemnek vagy azt a részét ilyen peres szakaszban hagyom és makacsul megyek az igazam és a pénzem után. Másrészt pedig vállalkoztam vendégházat, hoztam létre. Egyesületeimmel, alapítványaimmal, művelődési házakat, könyvtárakat, falvakba úgy csináltunk, rendezvényeket szerveztünk, stb. Tehát a, a vállalkozó és a, a civil én, én az tovább tevékenykedik vidéken meg. Részt veszek a vidékfejlesztésben, de kivitelező, beruházó, rendezvényszervező, szervező civil részt. Tehát most egész mással foglalkozol, mint addig? Nem, nem, mert gyakorlatilag ezek a projektek, projektek ugyanúgy a vidékfejlesztéshez kapcsolódnak, ugyanazon a területen, ugyanabban a kapcsolatrendszerben, ugyanazokkal az önkormányzatokkal együttműködve, akik részt... De maga az a, a forma, ahogyan zajlik, az más, mint eddig volt. Más, másik oldalon van, igen. Miért léheksz? Tessék? Miért léheksz? Hát, hogy közben sétálok. Az irodádban? Igen. Leültem a tárgyalóban, tárgyalóba, hogy ne a gép előtt ne vonja el a figyelmemet, és itt közben az asztal körül sétálgatok néztek ki az ablakon, és veled beszélgettek. Ha kinézel az ablakon, akkor mit látsz? A művelődési házat, a Balatont, a Stát. A váréklatot, ha te látsz onnan a Balatonik? Igen. Akkor már nem pontosan ott van az irodád, mint ahol előzőleg én voltam. De ez pontos. De onnan, onnan, ha a művelődési házra látsz, akkor a művelődési ház és a Balaton azok nem két ellentétes irányba vannak? Ugy, Ugyanabban az irányban vannak? Ugyanabban az irányban vannak. Ahol te ültél, mikor beszélgettünk, azon az ablakon ki lehet látni a Balatonra. Milyen idő volt ma? Nagyon jó, 29 fok. Nyári. Hány projektet viszel most? Rengeteget, rengeteget. És miért viszel rengeteget? Ennyire van szükség, ennyi tart? Elképes vagy, vagy képtelen vagy nemet mondani? Nem mondanám, hogy képtelen vagyok, mert az utóbbi időben nagyon sok nemet mondtam, és profiltisztítást hajtottam végre az elejét Van egy csomó, ami ott maradt, vannak benne becsületbeli dolgok, vannak benne megélhetési dolgok, és vannak benne olyanok, amiket úgy, úgy szeretek, mert jól érzem benne magam. De hogy kiveszem, ez gyakorlatilag a nap 24 óráját beleértve, hogy valamit a családoddal is törődsz, a gyerekekkel elvési. Így van, így van. Hány embered van hozzá? Hú, rengeteg, rengeteg. Gyakorlatilag két nagyon jó kollégám, de hát egyesületekben, alapítványokban, válságmenedzselés alatt lévő cégekben több mint 40-40 családot tartok el. Effektívet te tartod el őket? Hát ez a rendszer, amit fönntartok, igen. 40 család, az gondolom, hogy ilyen 150 ember? Körülbelül igen. És ez, ez egy fix nagyság? Nem ez folyamatosan változik. De... Mondj, mondj, mondj egy olyan üzletet, ami legutóbb jött, és amire nem mondtál nemet. Mondjuk egy ilyen energetikai projekt, ahol felkértek projektmenedzsernek, probléma megoldónak, közintézmények, hőszigetelése. De ebben a projektben mi a te neved? Mi vagy te ebben? Hát jó lenne tudni tisztázni ezeket a dolgokat. probléma megoldó. Mi az, a, mi az a probléma, amiatt a cég téged megtalált? Rendben legyen az adminisztrációja, szerződések, jó, de akkor, amikor belevágott ebbe az üzletbe, azt rendezetlen formában tett, és menet jött arra rá, hogy kéne itt valaki, aki az egészet karban tartja, vagy kézben tartja? Nem tudom, nem tudom. hogy Itt minél... ezeket a kérdéseket nem teszed föl, te rákérdezel a részletekre, és aztán annak függvényében, hogy látsz-e benne fantáziát, vagy sem, vállalod el, vagy sem? Hát ezért egy kicsit bonyolultabb beszélek az alvállalkozókkal, egyeztetek a kollégákkal, a könyvelővel. De valójában ezekben a történetekben nem egyszerűen probléma megoldó vagy? Hát gyakorlatilag, ahogy én értem, nem mondanám, hogy teljes mértékben, de átveszed az egésznek az irányítását, miközben neked eh, talán se de facto, se de júre nem lesz a történetben, a hierarchiában neved, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy ez hogy képzeljem el? Hát azért én is megkapom a... Azt én értem, de valamiféle pozíciód a cégben nem lesz? Nem, nem, nem, nem. Sem kivitelező, sem másik... Milyen fázisban jut el hozzád a történet, amikor az illető azt mondja, hogy egyébként nélküled fejreáll? Én nem hiszem, hogy nélkülem fejreállnak. Keresnek valakit... Szerintem nem mondom, hogy nincs rossz nevem. Jó, de azt is meg, hogy az ember egyébként gumishoz akkor megy, hogyha vagy kereket akar cserélni, vagy kilukat. Hozzád az emberek azért fordulnak, eddig legalábbis így értettem, de ha teljesen félrejtettem, akkor majd segíteni fogsz, mert egyébként valami nem stimmel, de az a nem stimmelés, amiről beszélsz, vagy amiről én beszélek, az egy olyan nem stimmelés, ami egyébként nem az egyik pillanatban a másikra jön létre, hanem valamiféle hozzánemértésből adódóan, vagy valamiféle konfliktus nem kezeléséből, tehát a konfliktus nem megfelelő kezeléséből adódóan. Nem, itt pusztán arról van szó, hogy ennek az Európai Uniós Költségvetési időszaknak, ami 2006-tól 2013-ig tartott, van egy két éves rátartási, megvalósítási időszaka, és gyakorlatilag itt olyan feszített tempók vannak, hogy augusztus, szeptember 30-án a vidékfejlesztési projekteknél, aztán a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez tartozó projekteknél, meg november 30-ig le kell zárni a, ezeket a beruházásokat, és olyan és olyan feszített ö, ö, ütemezést, hogy olyan droidokat keresnek, mint amilyen én vagyok, aki már bizonyított. Nyilván ez az elmondott pereskedés is, meg az a sok dolog, amit... amit Jö, de maga a tény egyébként, hogy te e, haragban és perben állsz azzal a miniszterelnökséggel, amely miniszterelnökséggel közvetve, közvetlenül ezek a cégek kapcsolatban állnak, az őket nem szavarja? <hí> Én nem nagyon jelenek meg, én tanácsadó vagyok az oldalon, a kivitelezőköt egy vállalkozói szerződést a beruházóval, egy önkormányzattal, egy civil szervezettel, egy vállalkozással. Tulajdonképpen rossz lesz a fogalmazás, de ugyanazt csinálod, mint korábban, miközben nem a saját projektjeidet segíted dülőre jutni. Így van, így van, így van, így van. Azért ez lehet, nem lehet könnyű. Ez, ez, a, ez a legnagyobb belismerés, hogy például hát azért látni kell, hogy, hogy mennek itt a dolgok. Ma is például egy fideszes Polgármester irodájába ültem, és beszéltük végig a dolgokat, és hát addig hajtottam a. a, a szerződéseket, meg az ütemezést, hogy elsők között kezdődhet el a kivitelezés, és segítem, segítem és koordinálom a, a dolgokat. Jó, de akkor mégiscsak megjelenzte, ez a fideszes polgármester nagy valószínűséggel mégiscsak megkérdezte, hát, hogy ebben a történetben te ki vagy? A alvállalkozó alvállalkozójának, az alvállalkozójának, akik egyébként elvégzik a munkát, és ott vannak. Tehát nem ott, ahol... ahol de ez már belemegy abba az üzleti titok kategóriába, amit amit még lehet, hogy négy szemközt elmesélnék neked, de a rádiónyal nagy nyilvánosság... Ha egyébként te nem lennél, akkor ezek a projektek valójában időre nem készülnének el? De biztos vagyok benne, hogy elkészülnének, vagy megoldanák, nem tudom, nem. Tehát... De akkor miért találnak meg téged? A nélküled is le tudnák bonyolítani. Mert gondolom, hogy így biztonságosabb a dolog, meg nyilván én biztos olcsóbb vagyok, mint, mint, mint, mint más profik. Jó, de te menet közben kapcsolod ezekbe a történetekbe, nem? Tehát nem a legeleje óta vagy benne, vagy a legeleje óta? Ezek most, ez most teljesen új projektek, amik, amik most, most zajlanak. Ezek teljesen kifutó pénzek, bendragadó pénzek, és gyakorlatilag azért is fontos, mind a beruházónak, mint a magyar államnak, hogy ezek fel legyenek használva, mert ha ezek november 30-ig, szeptember 30-ig nincsenek felhasználva, akkor ezek beragadnak, és gyakorlatilag Elveszél Magyarország. És te tiszta szívvel tudod ezeket a vállalkozásokat segíteni, miközben a te saját hasonló jellegű vállalkozásod egy temetőben van, vagy legalábbis hát a valami elfekvőben, mert hogy juttatták? Ugyanazok Aha. az emberek, akikkel te közvetve közvetlenül tárgyalsz. Hogy hogy ne tudnám, mikor ezek szerencsétlen 11 munkás ember, aki megveszi az építőnyagot, beépíti, vár a pénzére, és gyakorlatilag munkahelyet teremtek vele, és tényleges építési tevékenység zajlik benne. Tehát sokkal kézzelfogható, fokkal láthatóbb, mint az, az adminisztratív tevékenység, amit korábban tettem, hogy ne, ezek nagyon őszinte rendes, becsületes munkás emberek, akiknek. Szükségük van arra, hogy az építési napló úgy legyen vezetve, hogy amit vállaltak, kötelezettségek be legyenek tartva, hogy kifizessék őket, gyakorlatilag, hogy ne tudsz. Ezt az egész jogrendszert kívülről fújod? Ezt nem mondanám, egy szerintelenség lenne ezt állítani. Vannak ilyen irányú tapasztalataim, például... Nem mondanám magamat az új PtK-hoz hozzáértőnek, utána olvasok, ami éppen egy ilyen vállalkozási szerződéshez kell. Igazából inkább itt ez a garancia rendszer, Ködbére, késedelem, fedezet, határidők, ez az, ami, ami megcsúszhat egy, egy ilyen kis helyi vállalkozás, aminek 10-11 alkalmazottja van, és mondjuk minden vagyon, az a betonkeverő, az a földmunkakép, meg az a az a, az a kis terephelyünk, amik van, és, és nekik ez nagyon fontos, hogy rendben legyen. Hány párhuzamos projektben vesz részt? Hát több mint 30. Gyakorlatilag olyan vagy, mint a polgár Judit? Nem, nem, nem. A üdite, Eddig egy Nem, de tudod, hogy én miről beszélek? Ö... Hát, hogy Simultán. Igen. Ige. Nem, ő egy Jenny. Én ezt értem, de Simultának Simultán? Simultának Simultán. Ezért... Annyiban nem biztos, hogy jó a példa a Simultánnal, mert hogy egyébként független a saját történetettől, maga, maguk azok a hatóságok, amelyekkel kapcsolatban te tanácsot az, hogy gyűlőre jussanak a cégek, azok nem ellenfelek, vagy azok ellenfelek, hiszen a szimultánnál ellenfelekkel játszik az ember. Szimultán annyiban, amennyiben párhuzamos, de ezek elvileg nem ellenfelek, vagy ellenfelek, nem inném. Hát ellenfelek, akikből partnereket kell faragni, és igazából ez a kihívás, ez az én, ez az én tudásom, hogy, hogy, hogy megfelelő Egyeztetést követően mind a két fél számára elfogadható megoldások legyenek, és annak a megvalósítása, kivitelezése is úgy történjen. Megkapja első osztályú kivitelbe a hűszigetelt falát, a nyilázzáróját és a vállalkozó pedig megkapja ezért a tisztességes munkabérét. És mondd el egyáltalán van időd örülni annak, hogyha valamelyik befejeződik, valamelyik projekt, vagy valójában mindjárt jön a helyére egy másik, vagy talán kettő is, és ebből adódóan azokat folytatod? Hmm, sajnos nincs, nincs. Nincs időm örülni rá, ráadásul olyan mocskos dolgok is előfordulnak, mint egy ilyen kis faluban, ahol egy ilyen 50 milliós művelődési házat, könyvtárat, vittünk végig, és akkor hát nem tudott mit csinálni, a polgármester elvívott az átadásra, de a helyi Fideszes TV kivágott belőle, és az újságba is kivágtak belőle, holott az egész az átadásról volt, ők rászerveztek valami másik rendezvényt, és akkor úgy belekeseredtem az egész dologba, hogy... hogy... Ezt akartam tőled kérdezni, ezt az elkeseredett, megkeseredett, ezt nem tudom, de ugye mi régóta ismerjük egymást, nem tegnap óta Um, azért a hangod meg, ahogy hozzáállsz a dolgokhoz, az nem pont ugyanolyan, mint amilyen korábban volt, és most erre lehet persze azt mondani, hogy mindenki változik, de mintha ennek a, a, a és szándékosan nem mondom azt, hogy monotóniája, mert amit te csinálsz, az valószínűleg nem monotónia, de van valami, ami a hangod. Tehát ugye egyetlen egyáltalán nem egy ilyen beszélgetést terveztem. Én azt hittem, hogy egészen más irányba fogunk elmenni, de utána látható módon ez neked nagyon fontos. Azt mondtam, hajrá, legyen erről szó. Én csak azt érzem, hogy ez téged darabokra szed. Ezt nem mondanám. Hogy a hangod és ahogy beszélsz, az ilyen. Tehát abban sokkal inkább érződik a, a mindennapi fáradtság, mint ennek az öröme, valamint az, mint egy körzeti orvos, aki azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, elmegyek, de akkor ki fogja ezeket az embereket gyógyítani, senki nem jön a helyemre. N Nincsen én Én ezt értem, ebben együtt ilyen a hangot. Ezt nem vitatom. Inkább a mindennapi fáradtság és a bosszúságok tükröződnek ki rajta, meg hát azért betöltöttem én is a 40-et. Mikor mi megismerkedtünk, 27 éves voltam. azért egy elég intenzív 13 év van mögöttem, amióta mi ismerjük. De látod ennek az értelmét túlmenően azon, hogy segítesz embereknek, sőt célba juttatod őket? Igen, igen, van egy pár olyan kollégám, akiket nagyon szeretek, és miattuk mondjuk, miattuk sem hagynám abba a dolgokat, meg azért én. Mi a te örömöd ebben? Mi a te örömöd ebben? Az, hogy építek, hogy alkotok, hogy, hogy, hogy, hogy azok, amikhez úgy a névjegyemet, azok megvalósulnak, működnek. E, e, Magyarországon élünk azért ez nincs egy olyan fejlett civil társadalom nincs egy olyan kultúra, mint amit én annak idején csillogó szemű 27 évesként, mikor ebből az egészből belevágtam, reméltem meg vannak a tapasztalatai gyakorlatilag csak így, így, így belecsömörlöttem a, a, a mai társadalomba És valahogy... mi ez, hogy Olyan vagy, mint a saját magad robotosa? robotos ez alatt mit értünk? Hát, mint aki, aki robotol annak érdekében, hogy valami létrejöjjön, miközben a se ilyen mértékben, se ilyen ütemben, se ilyen számban nem kéne tenni, de mindig el tudja magyarázni magának és másoknak, de inkább magának, hogy miért csinálja így. Miben csomörlöttél bele? Hát, amiket elmondtam ezekben a pereskedésekben, ebben a jogállami keretet vesztett ö, ö, államba, amiben élünk, ebbe a bizonytalanságba, ebbe a túl, túl, túlságos bürokráciába, és ez mondjuk nem nemzeti sajátosság, mert az Európai Unió is hagyja sok helyen úgy kifolyni a pénzeket, ami, ami, ami nonszensz, amit szerinted nem lenne szabad, más tekintetben pedig olyan szintű túlzott uh, adminisztrációs elvárásai vannak, hogy, hogy nem értem a logikát benne. Aztán ez a menekült kérdés is itt van benne, én aki ilyen megrögzött Európai Unió hívő vagyok, valahogy úgy érzem, hogy rettentően el lett valami szúrva ebben, mert rettentően kívülmodan sajnálom ezeket az embereket, de, de, de nincsenek megvéd, nincs megvédve Európa, és ez is így nagyon elgondolkodtat. És mire jutsz? semmire, semmire. Az az igazság, hogy amennyire hírfüggő, meg információfüggő vagyok, sajnos nincs, nincs időm normálisan információkat szerezni, a reggeli műsorodat is hetente egy nap, hogyha éppen tudom hallgatni. Ami egyébként rendkívül módon hiányzik. Miért nem az saját magadnak egy kicsit, több időt? Hát mert benne vagyok ebben a mókuskerékben. Kelnek reggel a gyerekek, be kell rohanni az irodába, minden határidős. Valahogy ahogy mondtam, tudok és mondtam is nemeket az idejében egyre többet, kifutnak ezek a dolgok és majd veszek egy kis lélegzetet és akkor, akkor újra, újra struktúrálom a dolgokat. Nagyon hiányzik az, ami a legnagyobb hobbim, az utazás, arra sincs idő, hát egy kicsi ilyen beszűkülés van. Hát ahogy hallom, nem kicsi, annál sokkal Köszönöm. nagyobb. És mit szól hozzá a feleséged? Hány gyereketek van te Gergő? Három. Három. Az egy most voltak két évesek, és a pici pedig hét hónapos. Mennyi időd van rájuk? Mm -hmm. Szeretném, ha több lenne, de... És amikor ott vagy, akkor ott vagy? Akkor jelen vagy, vagy akkor eleget teszel annak a kötelezettségednek, amely más jellegű kötelezettség, Én mint amit egyébként... Volt, kötelezettség lenne. Este hatra hazaérek, lefürdetem, lefektetem őket, elmegyek sétálni, mesélek nekik, most már egyre többet, van úgyhogy egy órát is, és a hétvégéket viszont keményen velük töltem. Vanácsonyi kirándulás, balatonozás, jobb időbe hossz időben pedig elmegyünk uh, strandolni, kirándulni. Úgyhogy abszolút. Még a feleségedre? Kevés. Egyébként nincs feleségem a gyermekeim anyagy. A, a kérdés szempontjából nincs jelentősége. Ő mit csinál? Gondolom, még otthon a legkisebből. Ha persze. Fogtatja, tehát vigyázz rájuk a főállású anyuka. Ugye nekem egyszer el kellett volna mennem veled valamilyen strandra, vagy nem tudom, amit szintén elvállaltál, azzal mi van? Most volt múlt hétfőn a képviselőtestület előtt beszámoló, nem volt ide időm igazából nagy rohanásban így menet közben értékelni. Engem is meglepett, hogy megdupláztuk a bevételeket, a költségeket lefaragtuk. Infrastruktúrálisan nagyon uh, lepusztult a létesítmény. Uh, jó eredményeket értünk el, és engem is meglepett, hogy milyen frankon sikerült uh, uh, azt mondja, növekedési pályára lakni, de az elmúlt évekhez képest uh, azért... Uh, 10 hónap alatt 18 milliós változást elérni, gyakorlatilag úszaldósra hozni a tavalyi veszteségből. Nem igazán értékelte a képviselőtestület, és nem is igazán értik, hogy értik, értékelik, hogy micsoda erőfeszítés és munka volt van hogy Úgyhogy ez, ez például egy olyan projekt, amit nagyon-nagyon át kell gondolni, hogy szabad-e, tovább erőfeszítéseket beletenni. Ha ma este a, a beszélgetést, mi csinálsz még? Most 11 múlat két perccel. Úristen, ennyit beszélgettünk már. Visszaülök a gép elé, válaszolok e és igyekszem én előtt ágyba kerülni, ami szerintem nem nagyon szokott sikerülni. Tévét nézed a rádiót hallgatsz Ahogy mondtam, sajnos nagyon keveset, hát háttér... Nem, én a mai napról beszélek. Ja, mert hát azért még szeretnék egy, egy híreket megnézni. Mondjuk egy, egy éjféli hírtévés híradást, utána meg az ATV-n egy bővített Milyen lesz a holnap? Melós. Az elmaradásokat, az adminisztrációkat fogom fogjuk végezni a kollégákkal leadom az autót szervizbe, és elméletileg, elméletileg dolgozom, és ha az a fürdős projekt, ha minden igaz, lehet, hogy még éjszaka lemegyek, és ott alszom, mert holnap ott fogok dolgozni, de az is lehet, hogy csak hajnalba megyek le. Ez még a fáradtságomtól fog függni holnap. Tehát elméletileg itt maradok, és dolgozni fogok. Köszönöm szépen. Jó éjszakát. Köszönöm. Jó éjszakát. Szia. Ám, amikor leültem a mikrofon mögé, nem ezzel a beszélgetéssel számoltam, de minimálisan se gondoltam magamat a másikra erőltetni. Amikor azt kérdeztem, hogy mit az a holnap, akkor azt gondoltam, hogy majd röszkéről lesz szó és a déli határról, de hogyha a Kalman Gergelyt, akivel beszélgettem, más foglalkoztatja, akkor nekem azt kell érzékeltetnem, hogy ott fónyúgodon, ahol ő él, neki ma ilyen volt a napja, az előzmények az elmúlt évek olyan hatással voltak rá, amiről ma mesélt, és hogy mit hoz a holnap, kocsi leadást, egyebeket, és hogy nem azt, amiről én azt gondoltam, hogy beszélgetni fogunk, hát bakfity. Akár más is mondhatnék, mert elmúlott tíz óra, mivel azonban ennek a műsornak lehet, ki tudja, hogy lesz-e ismétlése, reggel az a szó nem el. Egyedül ültem itt, még távirányítva se voltam, fialajános műsorát hallották, címe nincs. A még annyit, hogy a Kejfej Öncsicsi reggeli műsoromban kértem és kerestem esti beszélgető partnereket, akiket találomra hívok föl 10 és 11 vagy 11 és 12 között, akkor, amikor a Rádió q nincs élő lebonyolításom műsor. Felhívtam egy orvosnőt, aki nemet mondott, és utána kerestem. hogy a koráére Mert ő is jelentkezett. A Mikor lesz legközelebbi ilyen műsor, és hogy abban kivel, miről beszélgetek, a franc nyavajakorság tudja. Nekem minden esetre itt most, 11-ig, az ismétlésben ez nem lesz mérvadó helyt kell állnom, mert ha most felhúznám a potmétert, akkor egy másik műsornak, egy ismételt műsornak hallanák az utolsó 10 percét, és ha bár ebben a rádióban azt gondolom, hogy semmi sem értelem zavaró, ezt mégsem kockáztatnám meg. Én azt mondtam, hogy ez nem egy betelefonálós műsor, ezzel együtt, ha valaki hallotta ezt, ma 2015, szeptember 11 -e van 7 hétfő. 3.5.11 múlott 7 perccel meghallgatom. 06.70 és 0 ha nem egészen a szolgáltatásokig zene szól.